Allora eccoci in diretta Dalle 87.900 in FM Dunque dicevamo domani pomeriggio Alle ore 18.30 Iniziativa al Centro Sociale Ex Snia Viscosa nell'ambito della festa Logos eh, si parlerà di crisi un eh, seminario, un appuntamento diciamo così, di carattere eh, seminariale, di alfabetizzazione potremmo dire, sulla crisi proprio per andare a ehm, così, colmare magari anche quelle insufficienze di carattere teorico che ogni nuovo movimento insomma dovrebbe attrezzarsi eh, discutere e colmare evidentemente, noi siamo al telefono con Maurizio Donati della contraddizione, ciao Maurizio ciao Luciano, buongiorno ciao, a tutti ciao ciao, ciao. allora domani insomma si tenterà all'interno di questa iniziativa pronto? Di... pronto, ci senti? a questo punto ti sento male a tratti ecco, mh, spero che riesci a sentirci bene perché mh, mi dicono, mi fanno giorno, insomma che si, sente, si dovrebbe sentire bene che tutto è a posto, per cui noi faremo lo sforzo di parlare più in alta voce va bene maurizio guarda ho sentito proprio le ultime parole però poi me ne perdo alcune speriamo oh, che tutto marracco. funzioni allora allora dicevamo domani tenteremo Ehi. una spiegazione della crisi lo faremo risalendo anche a marx uno che insomma di crisi ne sapeva sicuramente qualcosa oggi eh, maurizio lo sport preferito è quello di trovare capri espiatori insomma, di ogni tipo per spiegare le ragioni e le origini della crisi insomma, si fa riferimento agli speculatori, ultimamente alle agenzie di rating eh, possiamo invece parlare di una crisi che riguarda il modo di produzione capitalistico nel suo complesso che, ma lo diceva anche il vecchio barbuto, insomma, in fase di crisi cerca nell'accumulazione di capitale fittizio una valvola di sfogo, insomma, una crisi di, di, di profittabilità che dura ormai da molti decenni. È proprio così. Direi che quello che è andato in crisi in questi anni è uno dei modi di gestione della crisi. La crisi, Gianfranco Pala, per dire uno tra i pochi economisti marxisti europei, ha scritto un libro sulla crisi oramai veramente tanti, tanti, tanti anni fa, a significare che è certo molto più comodo prendere un capro espiatorio, di volta in volta possono essere le banche, la speculazione, le agenzie di rating e la vicenda di questi anni nella testimonianza. Adesso tutti sono disposti a raccontare le vicende eh, avendo un punto di inizio che è l'estate 2008 o al più l'estate 2007, una crisi da debiti privati che si trasforma in crisi da debito pubblico e tutto quello che succede in questi mesi diventa chiaro, politiche fiscali recessive che peggiorano le condizioni di vita dei lavoratori, però se si chiede, vabbè, ma perché? prima dell'estate del 2007 e del 2008 le banche americane concedevano prestiti a chiunque, cioè perché c'è tutta questa sovrabbondanza di capitale lì quando si tratterebbe dunque di spiegare che è la dinamica capitalistica in sé che è condannata a produrre crisi, molti si fermano e quello che è più sorprendente è che in un momento in cui c'è una ripresa di interesse teorico mai vista prima per il pensiero di Marx, proprio gli economisti, i pensatori, i compagni più vicini ai movimenti invece se ne allontanano quasi per paura delle, delle conseguenze di quell'analisi teorica. Eh sì, eh sì, tra l'altro, insomma, lo dicevamo anche poc'anzi, anche diciamo le schermaglie a cui assistiamo oggi, abbiamo ascoltato insomma nelle ultime ore. L'intervento polemico di Obama, le risposte del ministro delle finanze tedesco rispetto a uh, un gioco di scarica a barile di chi è la colpa della crisi dei disoccupati greci o uh, degli, del, delle banche statunitensi, insomma. Si esprime un conflitto interimperialistico anche sotto forma eh, di schermaglie valutarie, questo è quello che è successo nell'ultimo decennio e eh, ne sono espressioni appunto queste polemiche. Eh, la Libia è stata un banco di prova anche dal punto di vista della guerra guerreggiata, da un certo punto di vista, no? cioè, gli Stati Uniti hanno mostrato di nuovo i muscoli, hanno scalzato anche un po' Cina e Russia, hanno mostrato anche alla Francia come si fa realmente la guerra? La Beh, con questa... una variante direi che l'hanno lasciata fare volentieri all'Europa, avendo loro tutto l'interesse a creare problemi nelle zone diciamo così, di pertinenza dell'area Euro, però sostanzialmente è stato Sarkozy che ha forzato un po' la mano. Però certo non c'è dubbio che la tendenza alla guerra può essere uno dei modi con cui si manifesta la rivalità interimperialistica. Per ora cercano di scaricarla sugli anelli deboli delle rispettive periferie e quello che sta facendo Obama è quello di esportare la crisi eh, nell'area Euro, però la cosa può prendere una piega notevolmente più seria nel futuro. Senti Maurizio, tu hai descritto molto bene in tuo articolo l'interdipendenza che corre tra il debito pubblico e i bilanci delle banche, insomma. Eh, ce lo puoi descrivere brevemente questo meccanismo, insomma? Sì, è un meccanismo eh, abbastanza infernale perché... Quando le persone comuni, le persone semplici, quelle con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro, pensano all'economia, immaginano una situazione in cui ci sono le persone eh, che eh, vengono definite le famiglie, eh, con un'estensione abbastanza impropria, comunque le persone, ci sono poi le imprese, ci sono i governi e alcuni di questi soggetti economici o addirittura tutti e tre cioè lavoratori, imprese e governi possono indebitarsi. Naturalmente uno pensa, beh, con chi si indebitano, con le banche. Quando poi scopri che i soggetti che sono indebitati a loro volta sono le banche, rischi di non capirci più niente. Allora se per una banca una delle poste maggiori su cui basa i propri profitti, i propri attivi, sono i debiti pubblici di cui detiene i titoli, allora il discorso dei fallimenti degli stati sovrani diventa un'arma a doppio taglio, perché è vero che se fallisce uno Stato fallisce uno Stato, ma è anche vero che sono così piene le banche di titoli del debito pubblico che a questo punto soffrono, si fa per dire, anche loro. In realtà il discorso diciamo tecnico è quello della cosiddetta leva finanziaria, cioè se tu banca con un patrimonio, con un attivo di 2 miliardi, puoi prestare fino a 100 miliardi, dopo non è sorprendente scoprire che di questi 100 miliardi impiegati una fetta, anche se vuoi limitata, ti, per, ti può produrre dei debiti che bastano ad essere superiori agli attivi che hai. È un meccanismo infernale che deve funzionare in questo modo, Perché? Perché nella produzione naturalmente che c'è la contraddizione è una produzione che prevede la crescita continua e, e dunque la sovrapproduzione di valore e dunque di capitale, merce, di capitale monetario, di capitale fittizio a tutti i livelli. In questo momento le banche hanno il maggior problema, ma non perché siano i soggetti più deboli, al contrario, sono i più forti però la piega finanziaria che ha preso la dinamica dell'accumulazione li fa trovare al centro della crisi e dunque dovranno trovare un sistema e di solito il sistema per uscire da questi periodi è una forte svalutazione dell'eccesso di capitale e una distruzione di questo capitale che può essere una distruzione che prende le forme di cui abbiamo parlato un attimo fa. Ecco, appunto, insomma, quindi è evidente che ci troviamo nella situazione in cui... Eh ci deve essere una, una svalorizzazione diciamo, di quote di ricchezza di questi capitali in eccesso, le guerre servono anche a questo, poi ci sono le successive ricostruzioni e quindi gli scenari che si possono aprire vanno seguiti con molta attenzione anche da questo punto di vista perché potrebbero essere particolarmente apocalittici. Diciamo. Certo, intanto il conflitto è su quale area valutaria debba svalutare di più, eh, agli Stati Uniti conviene svalutare il dollaro essendo l'area più indebitata del pianeta gli Stati Uniti sono contemporaneamente, e questa è un'altra contraddizione, la nazione più forte del mondo, la più ricca e la più indebitata, dunque se loro svalutano il dollaro, svalutano i loro debiti, tutta la strategia economica mira a questo, ovviamente svalutare il dollaro per esempio nei confronti dell'Euro significa rendere più difficili le esportazioni dell'area Euro, quindi non vuole essere l'Euro che svaluta e al momento assistiamo a questa fase di guerra che è ancora una guerra tra aree valutarie e non prende le pieghe di cui stavi parlando adesso. E dunque, eh, all'interno di eh, un dibattito che si sta facendo sempre più vivace, sia da un punto di vista diciamo, di intelligenza collettiva eh, e poi il successivo trasferimento di questo dibattito nelle arene di movimento, diciamo, prendono forma una serie di proposte eh, che da un punto di vista così largo di sinistra vanno da eh, un, una richiesta di ritorno a meccanismo, Di regolazione da parte della politica, una sorta di neocanesismo di ritorno, fino a altre proposte, ad esempio, si parla molto di green economy, che sanno però tanto anche di rilancio delle prospettive di accumulazione stessa del capitalismo. Eh, Poc'anzi abbiamo invece parlato della questione della cosiddetta questione del, del diritto all'insolvenza, proprio mm, con Fumagaglia ad esempio. Um, si discuteva sulla eh, interpretazione da dare a questo tipo di proposta, eh, la formulazione che ne veniva data era quella di una eh, rinegoziazione dei titoli eh, di debito pubblico attraverso l'emissione di eurobond. Eh, da questo punto di vista, insomma, eh, sembra che però si faccia poca attenzione al fatto che i rapporti di forza comunque rimarrebbero da un certo punto di vista invariati e ancor di più io vorrei rilanciare la questione, l'ipotesi Un fallimento, non richiamerebbe scenari eh, già visti, ad esempio quelli del 1992, laddove poi lo scarico eh, della crisi eh, fu pagato in misura maggiore, sappiamo benissimo, dai lavoratori, la famosa manovra Amato da 90 miliardi? Eh, guarda, nel, nel pezzetto che tu citavi prima, un articolo che ho scritto qualche settimana fa, io credo che la parola chiave era l'indipendenza, l'autonomia di classe. Cioè anche nelle questioni economiche, ma direi soprattutto nelle questioni economiche, credo che non dobbiamo farci prendere la mano e ragionare come se noi fossimo qualcosa di diverso da quello che siamo. Noi siamo, proprio intendo come soggetti, tu, io, credo il 99% delle persone che ci stanno ascoltando, siamo lavoratori, apparteniamo ad una classe in formazione e dunque noi dobbiamo ragionare con criteri di classe. Allora in queste circostanze qual è l'obiettivo da sempre? di un movimento che voglia contemporaneamente preservare i suoi caratteri di indipendenza, ma anche cercare se è possibile dei meccanismi non che facciano uscire il capitalismo dalla crisi che non ci compete e non ci interessa, ma che salvaguardino ad oggi i diritti dei lavoratori. Allora le categorie sono sempre quelle del salario. Noi dobbiamo batterci in tutte le condizioni possibili perché aumenti il salario nel senso di salario sociale globale di classe. In questo momento abbiamo centinaia di migliaia di ragazzi che sono disoccupati, che sono precari che sono persone che sono fuggite, fuggite e fuggiti dalle loro terre, dico migranti, quindi noi non possiamo andare a proporre, secondo me, a queste persone che oggi hanno bisogno di reddito, probabilmente di una occupazione stabile, il diritto all'insolvenza, quasi che la faccenda li dovesse riguardare in prima persona. Io capisco il senso del ragionamento di Andrea Fumagalli e degli altri suoi amici, colleghi e compagni, quando vogliono dire noi questa crisi non l'abbiamo provocata, dunque non dobbiamo essere noi a patirne le conseguenze, ma da qui a fare come parola d'ordine, io ne faccio anche una questione di comunicazione, la parola d'ordine dell'anno scorso sulla quale i movimenti hanno attratto simpatie enormi in tutti gli strati sociali del paese, è stato noi la crisi non la paghiamo. Una parola d'ordine secondo me unificante, chiara, semplice, diretta che ha funzionato. Dire diritto all'insolvenza, onestamente mi sembra una parola d'ordine che non abbia queste caratteristiche. Io conosco tante persone che sono davvero vicine al fallimento, ma come lavoratori, perché sono persone che non ce la fanno attirare a campare. E il prospettare a queste persone come parola d'ordine il diritto all'insolvenza mi sembra sinceramente una parola d'ordine non adeguata al, alla situazione. Questo detto così, insomma, per, per un dibattito che deve essere fatto nel movimento sui principi ma anche sulle parole d'ordine che li incarnano, che rischiano altrimenti di farci andare, secondo me, fuori pista. Invece pretendere che finisca la precarietà che si trovino le risorse e ci stanno le risorse se la ricchezza eh, di un paese è costituita dalla sua ricchezza privata eh, perché si parla di 2 miliardi di debito pubblico ma in Italia ci sono 8.300 miliardi di ricchezza privata e il 10% più ricco ne detiene quasi la metà cioè il 45% una forma di direi di esproprio o di impos imposizione fiscale, se vogliamo essere più gentili, su questi patrimoni serve a ricreare le condizioni non per una dinamica dell'accumulazione, ma per sviluppare quei beni comuni, quei, quei, quei servizi che non sono direttamente mercificabili, che servono per far andare avanti le persone senza essere costretti a rincorrere la schiavitù del profitto. E quindi da questo punto di vista insomma, eh, la lotta a difesa di ciò che ancora rimane di welfare magari per la conquista di nuovi spazi eh, di servizi insomma, va, eh, andrebbe impostata proprio sul piano della, della, della relazione col mondo del lavoro, se eh, diciamo questa è eh, come ti Certo, detto. perché questo significa conquistare, riconquistare quote del salario sociale globale della classe, è la dinamica dei salari nei confronti dei profitti che sta vedendo in tutto il mondo perdere perdere ogni anno diritti, quote potere e dunque secondo me su quello è molto difficile, è chiaro che non basta dirlo per farlo, le, le, le complicazioni politiche sono enormi in un territorio Culturale devastato da 30 anni di, di, di, di cazzate ideologiche sparse, però credo che, ecco, e, e mi piace l'iniziativa che comincerà domani, che a partire dal titolo Logos, cioè restituire un senso alle parole, ai ragionamenti e non alle impressioni, può essere un ottimo servizio per il movimento. Quindi, bravi a quelli che l'hanno pensata benissimo insomma ci piace anche il fatto che magari ecco già a partire dalla mattinata di oggi sono state messe a confronto eh, posizioni e eh, diciamo proposte che magari sono anche diverse ma è bene anche appunto in questa fase eh, confrontarle con tutta franchezza anche a partire dalle diversità che risiedono per l'appunto in queste letture diverse domani sarà l'occasione per approfondire eh, appunto una certa lettura della crisi recuperando categorie fondamentali e quindi insomma rimandiamo l'appuntamento a questo dibattito che si terrà in via Prenestina 173 al centro sociale ex Snia Viscosa alle ore 18.30 a cui prenderanno parte e parteciperanno eh, diversi eh, redattori insomma del gruppo La Contraddizione tra cui anche Maurizio Donato che è stato qui con noi questa mattina. Grazie Maurizio del tuo intervento. Grazie a voi, a domani A domani. un saluto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.